Fredagsfrallan med Jan Hollom God morgon, önskar Hits FM, Hits FM. Oh, oh, oh. God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan, den första frallan i oktober Hörrni, nu får ni skrapa rutorna, det är dags att lägga om till eh, nya däck och, Har ni tänkt på det, varenda gång man ska ha nya däck så behöver man nya däck Ah, de är slut. Jag fattar inte vad som har hänt med gummibland igen. Men det kanske bara är en två månaders trend. Här kommer veckans docentdöd. Mm. Jag står jag jag redan och pratar lite med min gäst här, så att, men jag ska, vi ska inte släppa in henne riktigt än, men jag ber om ursäkt att jag inte kan sköta reglarsen samtidigt. Jag är ju man så jag klarar och är knappt av en sak åt gången. för fredagsfrallan, som vanligt så har vi den här fantastiska servicen då vi läser de viktigaste nyheterna i dagens morgontidningsskörd. Så att ni inte behöver svärta ner med tidningsverta utan kan fokusera på att få i er en, en enormt eh, nyttig frukost för att gå stärkta ut i dagens värv och sen ha ja, en fantastisk allt vad det nu kan vara för någonting. Jag har nu lagt till, min egen och har faktiskt lagt till ytterligare en vitamin. Jag läste om någonting som heter vitamin B5. Och det ska vara bra för håret, för intelligensen, mot gikt, eh, ja, immunförsvaret, allt. Så det, det äter jag nu också. Och ni som nu tillverkar B5-vitaminer, ni ringer till mig efter... Eh, efter sändningen så ska ni få postgironumret där ni ska sätta in pengarna för, för den gratis reklam som ni fick här nu. Men, men ja, jag tror att det är viktigt att man får i sig lite snabbare. Inte minst nu när det bara blir lite mörkare och, och dånt också. Men hörrni, jag har läst, jag läste i Svenska Dagbladet. Civila ska få utreda brott. Det här tycker jag är så bra. Det här tycker jag är spännande. Att polisförbundet fortsätter att streta emot tycks inte hjälpa. Ibland förstår jag mig inte riktigt på de här fackliga organisationerna. Men man vill väl pinka in revy. Jag förstår det. Nu har även regeringens utredare kommit fram till att civilanställda inom polisen bör få utökade befogenheter, skriver TT. Ett hot mot rättssäkerheten, hävdar polisernas fackförbund. De civilanställdas förbund håller inte med. Det gör inte heller regeringens utredare, polismästaren Stefan Mann. Thomas Mans brorsa. Nej, det vet jag faktiskt inte. På, på torsdagen presenterade han en utredning som föreslår kraftigt ökade befogenheter för, civil, för civilanställda inom polisen. Redan idag kan civila utföra vissa, visst utredningsarbete men begränsas av snäva regler. Mann... Och det är alltså herrman. Man föreslår också att även civila ska ha rätt att leda för Men i fortsättningen vill han att det ska ställas formella kompetenskrav på alla så kallade FU-ledare. Och att de jobbar på förordningen som måste förnyas. Det är väl jättebra. Det är väl bra. Jag förstår inte varför man är emot här. Alltså, polisen behöver ju mer resurser. Det är alldeles för många brott som bara avskrivs. Och då kan man inte då kan man inte liksom ibland, jag blir så irriterad. Jag det skulle jättebra det här. Go go. Hej Thomas man. Nej, Stefan man hette han. Ja just det. Ah. Själv har jag gått på Uppsala universitet. Var har du gått någonstans? Mm, ja, jag tänkte på det. För det är så här, fem svenska lärocenter. Det här läser vi ifrån Ja, det här är nog svenskans det är svenskans nätverks nej, inte, näringslivsdel. Fem svenska lärocenter säten bland de bästa. Fem svenska universitet hör till de 200 bästa i världen enligt brittiska Times Higher Education senaste rankning. Främst utmärker sig Karolinska institutet på plats 36 i den totala rankningen och på plats 14 bland de medicinska universiteten. Stockholms universitet är 103 i total rankningen och Uppsala universitet 111, Kungliga Tekniska Högskolan 117 och Lunds universitet 123. I världstoppen är det som vanligt amerikanskt och brittiskt California Institute of Technology Och Harvard och Oxford I den ordningen Ja det är väl bra, grattis Det pratas ju så mycket om att utbildningen såg i Sverige Men det, det är vi med på listan i alla fall du, jag tror vi Vi, vi hade en massa nyheter här Men vi hoppar över några stycken För det var en del som var rätt tråkiga Men jag har en här som jag tänkte jag skulle ta Jag har, jag har skaffat en ny tidning jag har, jag har så få morgontidningar Sen har jag skaffat en morgontidning till så, så nu har jag utökat det men det är ingen morgontidning, För, förlåt eh, redaktören, men det är ju faktiskt ingen morgon, eller, ja, det är ju en morgontidning så tillvida att den, den, den kanske ges ut på morgonen. Men den kommer bara en gång i veckan, Tranumsposten, den här kanonblaska som jag numera är eh, försöksprenorant på. Ja, jag har, den på, jag har den på prov som det heter. Och, och då, det här kanske har lite med, med, med vår gäst att göra, nej det har ju inte skit med vår gäst att göra, men, men ja, det finns en anknytning djurplågeri. Jag tyckte den var så bra den här notisen. Den var i hemskt egentligen. Men, men djurplågeri. En person i Aneby sålde en katt till en köpare. Det låter ju som att det är självklart, eller hur? Ja, jag, jag, ja. jag tar den en gång till. En person i Aneby sålde en katt till en köpare. Det hade varit mycket mer spännande om det hade varit en köpare som sålde en katt till en säljare. Men senare ansåg säljaren att den nya kattinnehavaren alltså köparen inte skötte sitt djur. Därför tog katten tillbaka och köparen har polisanmälts för djurprågeri. Så det var ju en skarp nyhet egentligen. Men vi ska prata mycket, mycket mer om djur. Och hur, hur man sköter både djur utanför och i bur. Djur handlar mycket om idag, tror jag. Eller så handlar det om någonting helt annat. Fortsätt att lyssna på Fredagsförhållandet. of the rainbow A new gift With each new sun Green, green and sacred From all its drink And all its love Connie stands with pride here She offers thanks With all her heart For here in this garden Beneath these trees She is at one, she is at one She is at one, one, one, one. An olive tree for peace Selected stones, and art totem of her blessings to Mother Earth for all she's done The precious life was lost here but spirit grows as time moves on With each breath of wind his presence felt smiling down smiling down. Hallan, med Jan Holmbo. God morgon. Önskar Hits FM. <hittills> Hits FM. Oh, ja, ja. Det där var väl en cool låt så på morgonen. Och absolut cool morgon. God morgon Ritva Krokfors Vretemark. God morgon Janne Holmborg. morgon lyssnare. Terve oh, ja. kanske vi ska derve, säga Terve, oh, nej, säg inte. Det, det var du var ungefär det jag kunde faktiskt. Okej. Okay. Och sen det där man får det ju övertäckas Vad heter det på finska också? sappi. E, oh, kan. Det tror jag varenda svensk ja. kan. Och det, det säger ju mer att det, det är ett bevis på att män sitter ner och kissar. <laughs> så, jag, hade, jag hade aldrig tänkt det så. en. Men, okay. ja, men det är oftast där man läser det. Ja. På sådana, ja, och sen är ja. jag glad att du inte pratar en massa svordomar, för det brukar också sånt som folk är väldigt duktiga Ja, ja men det, det kan jag faktiskt snälla också, men det men tår jag inte. För det, för det, det där är ju, svordomar på, på främmande språk är väldigt svårt, för man, man, man förstår ju inte kraften i svordomar. Nej. Du kan fråga mina sköterskor, för de vet att när det kommer finska svordomar, då, då är det illa, alltså, då är det kris. Okay. Alltså, då är det ett blödande kärl som man inte hittar och sådär. Så. Och var ju nej. Oh, oh, ja, ja, men vad kul! Vad kul att, och, stort tack, du fick till och med boka om en, en, ja, jag fick det. en patient. Ja, men det var inget, vad gör man inte för media? Nej. De ställde upp direkt ah. och de kommer Ja, De kommer kvart till nio så att vi får rappa på ja, ja Vi får sen. ösa på. Men vi ska ja. bara sända till åtta. Ja, så att, så att sen får vi ja, köra ja, men så men Vi har en bit ut i skolan. Ja, ja vi har ju det. Det här kommer gå som ett rinnande vatten. Eller så, så. Nu ska jag fråga så här. Jag brukar alltid börja så här. Och säga så här. Vem är Ritva Marianne Krokfors Vretemar? Se där, du har gjort research på ja. andra namn. passar dig. Jag är, ja då brukar man börja med sitt yrke. Jag är smådjursveterinär, mm. egenföretagare, mamma, eh, hästtjej, ja, det är det också. Eh, körelskare, matmästare. Ja, listan är oändligt lång. Ja. Men eh, först och främst är jag väl veterinär för det är det jag pysslar med dagtid. Ja, just det. Och det har du varit rätt länge. Jag har varit veterinär i 30. I år i december, det låter hårdigt. så gammal är jag då blir det då blir det, då, då, då blir det festspruta eller något sådär det blir det absolut, ja, det blir det i februari aha. i Uppsala det är ett gäng som försöker ah, ragga ja, det... ihop kurskamraterna ah, vad kul, ja. håller ni kontakten sådär eller? inte alls men nu, Nej. vi ah, hade 10 okay. års jubileum och nu ska det bli något men, men du, det? den össkötska diftongen slår ju inte igenom utan, utan det, det, det är ju en, en, om ett tränat öra kan höra en, en viss finsk brytning. Ja, absolut. Och, ja. och visst är du finska? Du är inte, du är inte finlandssvensk? Eller? Nej, egent, egentligen inte. Jag är lite halvblod så där Mamma är från Karelen och, och ja, helfinsk om man säger så. Pappa är finlandssvensk och man från ja, okay. Österbotten. Så när de träffade så kunde min pappa knappt någon finska Okay. Men så lärde han sig, han löste korsord oh. och det var så han lärde sig riktigt bra finska och sen slumpade det sig som så, vi borde i ett finstalande område så finska blev liksom hemspråket då. Aa. Men det var väldigt lätt sedan när man började läsa svenska i skolan. Det var jättelätt för att man hade ju liksom alltid haft svenska i, där i bakgrunden om man säger så. För det svåra brukar ju vara prepositioner. Och så. Alltså för det, alltså, är, finskan har inga prepositioner. Nej, finska har inga prepositioner. Man bygger ord genom att sätta ändelser i slutet av orden. Så att det, Som behövs kanske fem ord på svenska. Det kan du säga med ett ord på Aa. finska. Ja, men jag, jag, jag tänkte att du skulle en någon sån Facebook-uppdatering. Och då var det fem. Det var fem ord på svenska, det var sju ord på engelska och två på finska. Ja, precis. Ja. För liksom samma, ja, uttryck, för samma uttryck. Ja, för samma ja. uttryck. Men det är. Men du nu har 14 miljarder kasus och såna grejer. och sånt där, så uh, att, ja. ja, är det 13 eller? Åh, herrregulator, har Men det är 13 då. eller 14 ja, och sådär. Men sen är det också så att det finns. Om man ser på svenska att man letar någonting i lådor Säger ja. du så på finska så sitter du i en låda och letar. Ja, okay. efteråt, utan ja, okay, man letar ja. från lådor. Alltså samma motsvarande. Så att det finns en del sådana här finesser som man, man lär sig dem ganska fort. Men vet du vad det svåraste är? Nej. Det är hon och han. Och det har jag alltså. inte lärt mig än alltså, trots 37 år i Sverige. För vi har liksom bara ett kön i Finland, det är han. Han? Varför tog man inte han i det här svenska händebatten. Han låter som en dumhörna. Han <laughs> heter det. Och det är en, det är en person Aa. och det är han. Okay. Ja, liksom hjärnan har inte lärt sig att tänka hon och han. Äh. Och jag måste liksom aktivt det, det, det finns inte det här liksom passiva sättet att prata hon och han utan jag gör fortfarande fel och jag rättar mig så in i tusan. Det. Det. Jag kan inget göra. Jag kan men, knappast öva med er. Välkomna till Språklådan. Vi diskuterar nu de nordiska språken. Det, ja, men, ja, men det är jätte... När kom du till Sverige då? 1977. Var det för studierna då? Eller? Det var en ja, sån akademisk flykting. Jag, jag ville bli veterinär. Okay. Jag, jag hade varit hästskötare och sådär. Jag, jag ville bara bli veterinär. Och sen... Ja, lite, lite bakgrund att vi, alltså både på mammas och pappas sida, det finns liksom det finns akademikers generation liksom mormors generation var, kvinnor var akademiker ja, okay. så vi är duktiga på att nöta baken och sitta och läsa och ja, plugga okay, ja. Eh, och det var att man skulle läsa i universitet, det liksom något annat fanns inte, Nej. och sen var det bara och jag hade rätt så lätt för skolan så att det var bara frågan läkare eller veterinär och eftersom jag häst så var det veterinär ja. men nu var det så att de finska inträdesproven till veterinärhögskolan var, det passade inte med, det var, det var, det var då man hade gått över till det här fina, multiple choice hette det då, okay. att man har A, B, C och D och ja, svarar okay. man fel så fick man liksom minuspoäng, ja, och vi ja. hade haft en religionlärare som, som tillämpade. det han var liksom pionjär inom ja. multiple choice Och han satt såna här dubbla negationer Och det var fruktansvärda prov aha, För det var okay. inte bara att om man kunde Utan då skulle man kunna liksom aha, läsa okay, hans språk aha, också. Aha. Så det där var aldrig Det var inte min grej nej, nej. Så jag klarade aldrig fysikprovet nej, Och det var okay. alltså prov Fysik, kemi, biologi och psykologi för att okay. komma in på veterinärutbildning. Ah, okay, det låter ju ja, det låter funktionellt och bra. Ja, och jag kom aldrig in, men sen kom jag in i Sverige med mina höga betyg. Ja. Och jag hade språket uh, halvgratis och jag hade varit aktiv inom föreningen Norden som tonåring. Så att jag hade många vänner i Sverige. Så ja, det, var, okay. det var liksom så det det var, var det bara att ta båten över. Det var bara och ta steget så att ja, ja. ja, Fylleriövning kallar vi det där för i Sverige, det här med multiple choice. Fyller i, ja, eller? det eller inte det man ska fylla i sådär. Ja just det. Jag tänkte att du skulle dra någon finsk. <går> nej, nej. Nej, nej. <går> nej, det är så billigt <går> inte jag. Nej tack. <går> men du, vad heter Men veterinär var det, för, var det för att du var hästsköterska. Var det ja. därför var det det var liksom det? Det, det var det, det alla läkare jag sa jag liksom hästveterinär. så. Ja, har du ångrar det eller? Nej. Fast jag blev aldrig hästveterinär. Nej, det var, det var första sommaren efter årskurs 5 som var vi ute och kvackade, som det heter. Aha. Alltså man var ute och fick pröva vingarna och jobba som tillförordnad veterinär. Okay. Och jag råkade komma till distrikt där det var väldigt mycket smådjur. Och, och då liksom tänkte jag: Men det här, är ju, det här är ju roligt, det är ju praktiskt. Det är smådjur och de har trevliga ägare och jag ska nog pröva på det här. Och det här var alltså 1983 som vi blev färdiga och jobben de bara fanns där. Det var bara att välja av. Ah. Linköpings djursjukhus hade tre veterinärtjänster och jag fick då en av dem och började okay. där, ah. 84. Ja, ah, okej. Okay. Så det var, det, var, det var jobbet som gjorde att du hamnade i Östergötland? Ja, eller? det var det. Ah. Och, och, och sen blev du en välkänd veterinärprofil i Mottala i många, många år. Ah, ja, jag stannade på djursjukhuset i Linköping i, i uh, ungefär tre år. Och uh, Ja, vad man ska säga om den tiden Att det var kanske inte ett ställe där liksom, uh, Kvinnorna fick visa sina framfötter ah, okay. Utan uh, Det var mer liksom uh, Ja vi ska inte prata mer om det Men mm. i alla fall att jag ville starta eget Och då var det en kollega då På djursjukhuset som, uh, som uh, Det var inte han som kom med idén mm. Och så startade vi kliniken I Motala då 1987 Och där stannade jag då uh, Tills för åtta år sedan För då, då började det kännas så här Nu har jag jobbat Ungefär halva mitt yrkesverksamma liv Vill jag fortsätta pendla Ungefär två timmar om dagen Och svaret var nej Riksväg 32 var. Eller hur. Alltså. Men du, ja, och, då, men, vi ska, och då ska måste vi ta reda på vad du gjorde. Men vi ska, vi ska spela lite musik. Men då måste jag bara innan vi spelar musik. Så ja. tänkte, för det du, du sa det här: med, med kvinnor. För det är ju rätt ja. intressant. Alltså, vi kan inte ta en jättestor diskussion om det. Men nu är det ju så att i stort sett alla platser på veterinärutbildningen. Upptas av kvinnor. Ja. Och, och, och de som exas nu. som är ute, exas, det, det är nästan bara kvinnor. Ja, Så är det. Det är, det är inte bara i Sverige, det är Nej. överallt är det så. Och ritva, vad händer med lönutvecklingen då? Ja det har ju redan kommit jättealarmerande rapporter att lönerna har sjunkit. Men varför och, är det så? Är ni så, ja, mycket, är ni så mycket sämre? Ja, ja alltså kvinnor skärper. Det är ju det att vi är så försiktiga och vi är glada ja. att vi får ett jobb. Ja. Och vi har liksom inga gats att säga jag kommer ihåg en gång när jag skulle anställa en vikarie i Motala. Och sen kom han liksom med sitt löneanspråk då och, ja. och, och sa att jag vill ha se så, så mycket. Ja. Och det var egentligen lite mer än vad jag hade tänkt. Ja. Men vad mest så att Ja, hade det här varit en tjej hade jag aldrig sagt så. Aj. Utan hon hade frågat vad får jag för lön. Aj. Och det hade varit några tusen mindre. Och, och jag, jag, jag fick sån liksom häftig reaktion. Där. Så, så att, du, jag funderar på det här så får jag återkomma. Mm. Och det är klart han fick vad han ville. Aj. Men då ställde jag lite motkrav. Då Aj, att, hur han skulle jobba och sådär. Så jag, jag kände inte mig som loser Aj. där som är gett Aj. efter. Men han visade guts. Han visade guts och han hade Så. säkert jobbat för lite mindre också. Ja. Men det är, och det är det som irriterar mig. att tjejer, Det är det att tjejer har inte guts. tror jag. Du, snart ska vi prata om vad som händer när du bestämde dig för att sluta pendla på 32an. Men först ska vi släppa in det här. vill du Mm. Oj, oj, oj, vilken brutal uh, toning. Du, Riffa, vad var det där för något nu då? Ja, jag ska bara torka tårarna här. Det är Koppongen, det är en av mina absolut favoritlåter. Nu valde jag, jag fick faktiskt välja musik. Ja. Ja, jag valde den här låten för att det är alltså texten är otroligt vacker men det är en julsång. Ja, det är lite jag tycker det är lite tidigt ja, så jag valde ja. den här instrumentversionen. Men det är, om jag inte har helt fel så är det Kalle Moreus bror som har gjort musiken och Puy Beckman som har gjort texten. Ja, det så, okay, ja. och, och det här sjunger vi i min kör, ska vi prata lite senare hoppas jag. Det här sjunger vi med en kör på varje julkonsert och det är allt en som har solo jag ska säga att det går utmärkt att gråta och sjunga samtidigt. Alltså gör du ja men jag har gjort det i många år. Skratta och uh, sjunga däremot lite svårare. Skratta, ja fast alltså det går det också. Jag kommer ihåg när vi sjöng en gång med en stor uh, kör med, med Kjellön och, och då var det en ganska dyster sång som Kjell sa liksom, försök att le när ni sjunger så blir det så mycket bättre. Och det stämde, det lät ah, mycket. Det lät ah, inte fullt så dystert. Nej. Ni lyssnar på alla och gäst i studion är Ritva Krokfors Vretemark. Vi kör hela ja, ja. så att det blir så att det blir roligt. Ja. Ja. Eh, ja. och, och, och så konstaterar vi veterinär, 30 år i branschen och helt plötsligt så, så bestämmer du för att nej, nu, ska jag, nu tror jag att jag ska starta en helt ny veterinärklinik och jag ska göra det långt ute i skogen. Det ska vara svårt att hitta hit. Eller hur tänkte du? Jag, jag bestämde väl inte, att, för det är bara ett faktum att det är svårt att hitta till oss. Det är alltså, var, varifrån man än kommer så det är det minst fyra kilometer grusväg. Ja. Men alltså, jag trodde på det här nissen att jag kan vända min nackdel till min fördel. Att jag just är i skogen, här är det lugn och ro, här är det vackert. Och sen är det fruktansvärt halt på vintrarna men att okej okay, vi gör vad vi kan för ja. att hålla vägarna öppna. Men, men det är ju många djur som upplever just djursjukhusmiljön väldigt obehaglig. Det är en massa skällande hundar och katter som blandas i samma väntrum. Ja, just det. Och här är jag ju ensam så jag kan liksom inte boka alla samtidigt utan vi försöker verkligen att ta, vi har eget rum för katter och, och så, så att de slipper att träffa hundar och bli stressade. Och det är faktiskt många som säger att deras djur har inte fattat att det här är ett djurskurs. Nej, men alltså bara namnet. Berätta ja, nu, eller, vad heter det? Ja, alltså gården heter Näsby Södergård. Ja. Och, och Sörgårdskliniken, det var, det var egentligen arbetsnamnet innan innan ens hade bestämt om det här, att det är så här det ska heta. Ja. Sörgårdskliniken, det låter ju som någonting av längre Ja, ja. ja. Det... Jag, försökte, jag försökte förklara för mina engelska vänner att Sörgård, det är, inte, det är liksom inte bara gård som ligger söderut, Aha. utan det är ju som ett, det är ungefär ett begrepp som, som, som Grandma's apple pie. Ja. Det, ja, det, det är sådär, alltså ja. ett namn som, ja. som innehåller så mycket liksom positiva vibrationer. Men jag vet, jag, vad heter jag vet ju, du la ju väldigt mycket krut för att prata om det här med att, att, att man ska försöka skapa en sån stressfri miljö som möjligt för djuren. Ja. Och, och du la ju väldigt mycket krut på det. Alltså, både med sådana här, vad heter Fermo? Vad heter? Ja, just det. Ja. Alltså. Det är alltså såna här doftagivare som ja, det, så, så, så att hundar, framförallt um, fungerar det på um, på hundar, för det är alltså ett djur som är, en doft som är ur, utvunnet ur tikdjur, ja, så okay. att det ska liksom lukta mamma ja, när de okay, kommer in. Ja. Uh, och sen, sen också det här just att det är det är många gånger djurägare som speglar sin egen nervositet och rädsla till djuren. Ja. Och när den kommer in i ett ventrum som ser ut som en, som en katedral och, och jag byggde det här kliniken med hjälp av en, en feng shui konsult. Ja, det också. Och sen när man, man får ju tro på det där om man vill, men det är ju liksom feng shui är ju att man bygger harmoniska ja, rum i Ja, för currykorsen och allt Ja, det också ja. Och sen, sen det här med att det är avrundade hörn och det är vissa färger och, nu tror jag inte det där riktigt till 100 procent, men jag jag tog det bästa. Ja. Det hela och jag tycker det har bra för har man gått en kurs eller lyssnat på några föreläsningar i Feng så ska säga då vågar man inte bygga utan att följa de reglerna ja, men, det ja, men, det. men det ska vara liksom en lugnande miljö så där djurägarna trivs för då, då trivs djuren också ja. samtidigt som det ska vara i kombination att det ska vara ändamålsenligt material alltså du kan inte ha ekparkett på en djurkinik nej. Nej, utan nej, nej, det, ska, det ska vara liksom och rent och det ska vara fräscht och fint utan att vara liksom steril och men du, men du, Ritva, alltså, jag förstår att det måste, fin det måste finnas en massa när i arbe arbetet, men det måste finnas en del sorg också. Absolut. Ja, alltså. jag menar, det är, naturligtvis, jag menar, vi ombesörjar av avledningar djur ja. Och det ja, finns ju djurskyddet, dag. är ju liksom på något sätt. Ja, absolut. Man far ju väldigt illa om man, ja. man får alltså dåligt skötta djur. Men jag ska säga att det där är inte speciellt vanligt. Inte För de som inte sköter sina djur, de kommer inte till en veterinär Nej, ska, heller. Så, så det, det är nog det mindre problemet. Men det är en det är väldigt eh, svår kombination att liksom köta ett jobb professionellt och vara empatisk och sympatisk. Ja. Och sen är det ju faktiskt så att ibland tar man bort djur som man själv har en relation till. Ja, man har bara lust att liksom slänga allt och börja storskjuta ja. för att den här hunden är känt i nio år. Ja, det är klart. Och, men det, jag gick faktiskt en kurs i det här en gång alltså, Ja, det, ja, det, också, ja. Hette, det hette sensitivitetsträning för veterinärer det var i Tyskland okay. en, en, en veterinär och, och psykolog som, som höll i det hela och det som var kontentan i kursen att det är väldigt bra att föreställa sig liksom en on-off-knapp eller något spark alltså, när man ska in och göra något så man får liksom vara på, på helskarpen och sådär, göra ett professionellt jobb ja, och, och liksom Lägga hela sin själ i någonting Då är det, då är det liksom on-knapp Och sen när man har gjort jobbet så är det off Och sen går man vidare ja, just det. Man, man ja. kan inte gå och börja grubbla alltså, över det inte, saker det och ting Det skulle inte funka Nej, en vecka kanske Men du, alltså, det, och det är smådjursklinik eh, Det är smådjursklinik ja. Ja. Det, det, ja, det blir det aldrig någon hästveterinär med. Nej, stackare ja, Men hästintresset ja. finns ju Ja, ja, du ja. Hur, hur många timmar har vi att prata om hästar Nej, nej, hästar. nej. Usch, det pratar vi så mycket hemma så det, ja. Men du, du vilket är, det, vilket är det mest ovanliga djur Som du har liksom Behandlat Ja det måste nog vara näsbjörnet Näsbjörn det Näsbjörnet Ja där ser du, ser du? Ja. Ja, Näsbjörn. Där ser du. Näsbjörn Näsbjörnen ja. Ja, absolut. Men jag vet inte ens vad det är Nej det visste jag inte heller Det var en som ringde och ville vaccinera näsbjörnen Och Ja men herregud Vad, vad är det för djur och vad vaccinerar man dem emot ja. Jag sa ringde till Kolmoden veterinären och bara om råd, och det komiska var att han höll just på att vaccinera antiloper så pratet var lite sådär ja, ogentligt, just det. precis ja. och han hade liksom, det han inte kan om vilda djur, det är inte värt att veta nej. men han visste direkt vad jag skulle använda för vaccin, och han var lite avundsjuk, för han hade väl aldrig liksom tagit i nesbjörn själv nej, nej. men, och sen frågade jag sköterskor, vad, vad är det för storlek jag liksom såg fram med ja. sådana här brunbjörn ja, som ja, någon sån här kom grisly. där kopp, men, Ja, de skulle ta den hit i kattbur, Så då kände jag mig lite lugnare. Ja, ah, okay, ah, ah, häftigt. Ah, det låter ju inte. Det, låter ju, det är ju inte någon där som... Hur många näsbjörnar har du? Ah, ah, ja, ja, det har jag nog aldrig ens att man hade. Men okej. Okay. Vänta nu, nu, nu håller jag på att göra bort mig. Undrar om det var näsbjörn eller läppbjörn var det? Läppbjörn. Det är för fan, en läppbjörn. Läppbjörn? Varför säger näsbjörn eller läppbjörn? Ja, men läppbjörn. finns någon som heter Ja men det, är fin det? finns en Lepbjörn. Ah, ja. Gör ah. någon sån här off offentlig dement nu att ah. läppbjörn. Ah, det är Lepbjörn. Ja, det Lepbjörn heter det och och Nu måste vi ta det tag här. Då. Förklädd gud. Nu lite kör Ja, ta, det ah. tycker jag. Vi, vi, lyssnar, vi lyssnar nu samtidigt ja. på musiken Vad va är det här? Då? Det här är förklädd gud Lars-Erik Larssons ja. lyriska svit Och det här är otroligt roligt Att sjunga som körsångare. Ja, För det, det, det har ju du och jag gemensamt Vi, ja. vi älskar att sjunga kör Att vi gör det hur kul är det då? Jag skala 1 till 10, sådär 12 ja, men så skulle jag säga. Ja. Och, och det roliga är att körsångare lever längre och har ja. bättre magstatus. Absolut. Och vi har mycket bättre magen. Ja, sådant. vi är 650 000 som går och övar varje år. Läste jag i källorna nu utkomna ja, okay, bok. Ja, okay, ja. 650, det, det är alltså näst efter idrottsrörelsen, ja. den största rörelsen. Ja, det är främt det är faktiskt. Ja. Men du vet du, ni hade något, du sjunger i du flera körer eller? Uh, nej, jag sjunger just nu bara i stämbandet. I stämbande, och vi är en blandad kör på dryga 30 ah. sångare som håller ja, vissa stadiga konserter varje år, julkonserter och vårkonserter och just nu så övar vi inför eh, höstkonserter med, med, som Rotary klubben sponsorerar. Ah, okay, ja. Och vi ska sjunga med Tina Alin hon som är känd från den första Ja, så ska du ah, hon, ah. ah. hon, hon är inte musiker, bara pianist hon är inte bara söt, hon är alltså ah. ja, är hon. jätteduktig hon är, hon är blond ja fast på ett bra sätt ja, ja. Eller ja, se, se, och, vi ska sjunga en del sånger som hon har uh, arrangerat okay. Jätteroliga roliga ja, sånger kul, så kommer och lyssna på 20 uh, oktober. oktober i Mjölby kyrka det är konsert både på eftermiddag och sen lite senare ja det måste vi pinka in då ja, ja, ja, vi sjunger inte förklaring men vi sjunger Koppungen ja ja men men är att ledare är, är Karin Wahlkärming absolut Va? Och hur mycket energi har den kvinnan? Då? Ja, äh, ja. ja och, och, och, så, mer än vad du och jag har tillsammans ja, så, skulle men, jag tro. Ja, ja. Och hon har ju varit ledare i, eller körledare för stämbandet sedan starten och starten var 1976. Ja, det är respekt. Ja, det är, ja, det är helt otroligt. Ja. ja, vad kul! Ja! Och, och, och våran kör, äh, mm. sångarbröderna vi, ja. vi, vi har krogshow i, i helgen Vi har, eh, vad heter det? kvälla, Ladies Night på Boksholmska har vi ja. Så då kommer vi sjunga Och, och det är lika och svårt att sånt. få biljetter än, och, än att få ja, ett ja, håller det. på att säga, Placido Domingos-konserter Ja, och det, sånt. det är det faktiskt Helt hopplöst ja, Jag vet, jag, jag är jättestolt <laughs> över det så här. Men, Och så säger vi så här, nu får vi ta på luren här, tror jag. Nu ska vi säga så här Hallå, hallå, vem är i luren? Hallå, senare. Vem, vem pratar vi med nu då? Ja, god morgon, god morgon Tjena morsan, hej Vad va häftigt, nu har jag två stycken Marianne i örat här Ja, det, ja. Så, det så har du jag vet. Ritva som också heter Marianne och så har jag min, Tänk min att det morgon. visste inte jag Nej, det visste du inte visste du? Nej, Att du hade så vackert namn Ja, det är efter min, min, vackert, min fasters andra namn Det, det, det? har ja, du okej, ja. Ja. Ja, ja. Det, ja, det är klart, det är svensk, svensk, svensk, svenska delen av skäcklar Eller mm. finlandssvenska delen av skäcklar ja. så ska vi säga Ja, hur är det med morsan då? Ja, jag undrar om ni har ätit någon kanelbulle? Nej! Nej, men vet du vad? Jag beställde, min sköterska ska köpa kanelbullar på vägen till jobbet. Jag kommer ihåg att det är kanelbullens dag. Ja. Så det står att vänta när jag kommer till jobbet. Ja, är det det då? Kanelbullens dag? Ja! Säger du? Ja. Får man säga kanelbulle? Ja, det, det det får man säga. det, jo, det får man säga. Och <laughs> ja, det, ja. och det är ju det här hemvakningsrådet som har kommit på det. Och de har i och en designtävling. De vill ha en kanelbulle med ny design. Jaha. Så de har haft en tävling. Och jag tror att det ska presenteras idag om det blir någon ny design. Men nu, nu blir jag, nu blir jag lite sådär äh, bakåtsträvande. En kanelbulle ska väl se ut som en kanelbulle? Är inte det själva Nej, grejen? Nej, Janne, där har du fel. Alltså, yeah. ja, i, I Finland kallas kanelbullar för örfilar. Och man gör yeah. dem exakt som kanelbullarna i Sverige. Alltså man, man har en degplatta som man hade smör och socker och kanel på som man rullar. Men istället för att liksom skära på tvären så skär man, skär man på snedden. Och sen liksom trycker man ihop dem så att det ser ut som ett öra. nära oh, örfil. Oh. Men de är lika goda. Alltså. Ja, ja. ja. Ja ah. ah, jag ser finnar Jag säger det Jaha, ah, morsan, hur, hur, hur man i Boksholm då? Ja, så det, det vet jag inte För jag bakar ju inte <laughs> Men du äter? jag äter. Ja, jo jag äter ja. jag äter Men ja. de har blivit för stora nu tycker jag Men alltså jag, alltså, jag, jag skäms för att säga det Och det, nu, nu lyssnar de kanske på Nu, nu pratar jag inte om vinerbageriet här, här i Trondas, För de gör bra Men jag måste säga, bland de godaste kanelbullarna Som man kan köpa idag De köper man på bensinmackarna Alltså det, ja, på, på... Är det riktiga kanelbullar? Ja, det är ja, inte ja, de där ja. små... Alltså, nej, det, de, de har väl någon backup här system <gör> de har. Alltså Jaha, de är franska hela tiden. Hur ja. ja. ja. ja. ja, mycket alla. konserveringsmedel är det idag? Precis vad jag tänkte säga. Det måste vara en massa tillsatsämnen eftersom ja. de är så goda. Ja, men det var väl någon som sa jag är så gammal så jag kan inte äta ekologisk mat längre utan jag måste äta sånt som har konserveringsmedel i sig. <gör> Jag vet, jag vet inte den som sa det Jaha ja, ja. så du ska käka bullar idag då Ska du göra något annat idag då, eller? Nej jag ska inte göra något annat idag Men jag tänkte fråga om Eftersom du har en veterinär idag Så ja. jag tänkte jag fråga om veterinären vet Vilket hönnamn som är nummer ett 2013 ja, det, är ju, det är ju verkligen en, en veterinärfråga Kan ja. inte det Jag tror att bland tikar Så är det Ronja som ligger väldigt högt Nej Inte Bland, bland Karin har och jag har haft en sån, ett sånt namn på en. Molly Ja det är Nej, Molly. Molly. Moll, ja. Var 125 år i landet heter Molly. Jaha, ja han är som tik. <laughs> Hanar kommer på tredje plats. Ludde ja. Ludde. Ludde. Ja. Och Elvis är på 21. Ja. Alltså, Och min mamma, hon hade en liten um, foxterrier som heter Stella. Den är på 34 plats. Ja. Var ligger Java? Det är min hund. Ja, ja men den finns ja, inte. inte. Spanjorskan då finns men det. Men Morris är absolut femtionde Det är bara de 50 första som de har. Morris, ja. Det var dens, det. Aha, men jag. Eh, jag, tänkte, jag har också tänkt på en annan sak. Så jag tänkte, du, du har min veterinär hos dig idag. Varför säger man min veterinär, min läkare, min tandläkare, min frissa, min advokat. Varför ska... gör man det? Vad ska man säga? Man ska säga Lukas jag ska... veterinär. Ja. ja, man ska, <laughs> ja, ja, det det ska man säga man säga. Ja. Men det det, det, det låter det lite roligt när man säger, ja, jag har, min, jag har uh, tid hos min läkare idag. Ja. Men det tycker, ja. jag, det tycker jag är inte det är väldigt familjärt. Alltså det visar så, om jag säger att Ritva är ju min veterinär och, och då tänker jag, det är klart klart du är en apa tänker med lite svin. <laughs> Inte. Men, men, men, men, men, men, men det är väl ändå ett betyg på att man har lyckats i branschen? I ty du? Det tycker jag. Ja. Mm. Ja, det jag var bra. Ja. Jag funderade på det där. Mm. Ja. Du får ja. fortsätta ja. kalla mig för din veterinär. Min veterinär. Ja. Ja. Ja. Sen kan jag har jag undra om ni vet om att det ska införas vårdval inom hörsel- och du Hade ingen aning om det. Jag antecknar flitigt. Ja, ja. för att eh, det kommer att införas under oktober månad. Ja, men det kommer hjälpa många äldre. Kommer att innebära att patienter över 20 år och äldre som behöver hörapparat eller, eller något sånt där en medel, som ska kunna välja eh, leverantör. Egen leverantör. De behöver inte gå till ett ställe bara. Det har ju varit så långa köer hos Ja, det kommer säkert, säkert bråka som det också det är, vi, vi, vi, det är många som tycker att vi, inte, att, vi, att, vi inte, att vi inte är mogna att välja Utan att vi ska välja. det ska välja åt oss Det där eh, delar ju det politiska diket många gånger tyvärr ja, ja, men det är ju politiker som har bestämt det här ja, Att inom landstingen. Ja, Och, landstingen ska vi inte prata om Det, det har vi redan avhandlat i bilen hit, eller hur? Fan? Ja så, det, det kommer vi inte prata om Du, Morsan, ha ja. en riktigt skön dag så hörs vi Ja, tack. Ja. Tillsammans till er båda två. Ja. Och kör försiktigt hem. Och klapp till Lukas. Ja, ja tack. Han sover. Hej då Hej då. Hej då. alla med Jan Holmom. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, <hikeriker> oh, ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97.8. Som en bygg med mig Janne Holmom. Och gäst i studion idag är veterinär Ritva Krokfors Vretemark. Nu säger jag inte det, nu säger jag bara Krokfors. Du, ja. Krokfors, vilket vackert namn. Tycker du? Ja, jag tycker det är jättefint. Ja, det, det kom av alltså den familjen i Österbotten som flyttade till, till byn jag tror att de hette sådana här Mikael Mattsson Korpilainen ah, okay. och sen flyttade de till en ja, in till en krok och sen tog de namnet Krokfors ah, okay. ja. sådär, åh, 1700-talet ah, okay. det är ah. släktforskat ganska långt bak och faktiskt 2012 hade vi släktmöte där ute så jag åkte till Krokfors ah, det var okay. mäktigt Ah, För det var alltså gamla huset, ja det stod kvar men det var ju alltså kraftigt renoverat. Men om man är fortfarande kvar, det här fet sten, ja, sån här som man vad kallas när man in, kommer in i huset så kliver man på en sten innan man tar steget in genom först, först, det. Där, först, ja, det var den första ja. bron, eller Ja, den fanns kvar och då tänkte jag, här har mina förfäder ah. gått. Kände du lite då så här absolut. Liksom? Ja, ja, absolut. Historiens vanslag, ja. Ja. Ja, men du, ritva, mat sa du förut Att du, du är intresserad av mat ja. av, av rätt Riktig mat riktigt riktig mat alltså min, min mamma, ja, hon lever fortfarande Men hon lagar inte mat längre Nej. Hon var en En, en suverän matlager Som okay. lagar verkligen mat med hjärta alltså okay. Inte efter recept utan Nej. efter hjärta Och det där har Tack och lov ärvt och ju äldre jag blir desto mer ja, medveten blir jag om, om liksom goda råvaror och sånt. Ja. Och, och det där här blir så alltså riktig nöd på. Det ska vara liksom närproducerat, det ska vara ekologiskt, det ska vara kött från skogen. Man hör, hör. Eller hör jag? Vi vet att svenskan i genomsnitt tillbringar. 15 minuter per dag att tillreda och äta middag. Alltså 15, alltså det är ju ingenting. Aj, jag tror jag svimmar när jag hör ah, så? här det. uppgifter. Och det är ju, en och en halv timme. Ja, det är ju roligt att laga mat. De man gör ja, ju det som en det. familjeangelägenhet. Alla deltar. Och jag är så, det, det är nästan det jag är stoltast över här i världen. Ja, förutom att jag har liksom två barn som, som det hyfs med. Oh. Men, men det här med att jag har väldigt tidigt tagit dem med i köket. Oh. Och du kan liksom ge dem en köttbit och sen ska jag skapa något av det här. Och det blir alltid någonting jättegott. Ja. Hör ni nu, mina ungar <laughs> <laughs> Ska vi byta barn? Nej, det kan, nej jag, jag behåller gärna nej, jag, sen, alltså, vilt, jag, har ju, jag är välsignad med en, en jägare till man och son ja. Så att vi är faktiskt självförsörjande när det gäller kött ja. Och det, alltså, det här vilsvin, och det skulle jag kunna ha ett eget program om Hur man lagar mat av vilsvin För det här är lärt genom försök och misstag för det, där, där är det lätt att gå fel. Ja det är lätt Eller att gå lätt, fel säga, men... för folk fattar inte att vildsvin ska hängmöras precis som alla andra djur. Alltså, Och sen ska man hantera köttet korrekt hela vägen, alltså på ett hygieniskt sätt. Och mörningen ska gå liksom rätt till och då, för det är fantastiskt gott. Och det spelar ingen roll vilken ålder det är på djuret. för ju äldre desto längre mörar man dem. Och, och det, det är alltså, håller på att säga, godare än allt annat. Jag, jag ser mig som en vildsvinsambassadör. Jaha, säger du. Ja, man, ja jag, jag har till och, och, och med. Det verkar finnas hur mycket mat som helst. Alltså, det verkar finnas hur mycket svin som helst. Ja, det finns, säger jag. Ja. Och, och alltså skam de som lämnar de här vilsvin, skjutna vilsvin i skogen ja, ja. de ska ätas upp Ja, inte de som har skjutit dem utan svinen ah. Ah. Oh ja jag måste fråga är du bra på att stycka sådär också då alltså, eh, för nu börjar vi komma in på vet ja, ja. jag är rätt bra på att stycka eller, ja. eller liksom fastnar på, på du när du liksom öppnar upp en, när du öppnar upp en gris ja men titta här ja, ja, jag kan. Jag... titta han har ju Bronkit, eller jag jag har bronkit så heter han inte det kan. Jo men jag hade inget utbildning att man, man jobbade på Aa. ett slakteri så att jag har skaplig Aa, kontroll ja. så att jag gör okay. någon liten, liten inofficiell köttbesiktning. Och sen skickar vi alltid trikinprova på grisar till ett godkänt labb. Gå Aa. inte till någon pensionerad veterinär som stoppar dig i mikroskop och säger här finns det inga trikiner. Aa, det. Utan skicka det till ett labb det kostar väl hundra kronor eller något. Men nu jag tänker på, om vi, om vi, om vi backar tillbaka till, till veterinärkliniken då. Ja. Har hon några prylar då? Ja, alltså jag prylar. Man, när man tittar på tv ja. så verkar ja. ju liksom veterinär. Det verkar ju vara mest prylar, nu, ja, prylar. Ja, det, Jag håller med. Det kan vi också göra ett ja. program Nej, men jag, jag har alltså lagom mycket prylar för jag vill samtidigt ha ett meningsfullt jobb. Jag ja. måste ha en narkosapparat för jag älskar att operera. Ja, jag gör du det. Ja. Jo, ja, det är jätteroligt. Jag har uh, digital röntgen. Okej, okay, det är ju fram. Ja, och det är ju liksom de, de priserna har gått ner väldigt, väldigt Aa. kraftigt sedan digitalröntgen, liksom, så sin Linda. Och sen har jag ett litet labb så jag kan göra snabba blodanalyser. Aa. Väldigt stimulerande, och det här är kanske något som inte. Inbringar någon liksom, jättevinst i kliniken. Men eh, det, det går ungefär ett ut. Men det är väldigt service för djurägare Och för en själv också. Det är mycket mer meningsfullt att jobba. Ja. På det viset. Och Senaste är nog att jag har skaffat mig en terapilaser. Oh. Och, och det är alltså. För att berätta mycket kort. Liksom, det här är, använder man till mjukdelsskador. Till eh, svårläkta sår. Helt, okay. helt suveränt. Det liksom stimulerar cellerna ner till fyra cm djup och liksom sätta fart lite i mitokondrier där så att det blir en, en ökad energiomsättning i cellerna och snabbare läkning och, för, och så kan du skriva ett papper på den också Eller nej, det är det inte en sån laser? Nej det, det är inte <laughs> sånt, för det finns ju alltså, nu, ja. du kan borra tänder med laser alltså, med, med, ja, men det, det, det har alltid det med våglängden att göra Ja Ja, så, att, så att Mitt ute i obygden på Sörgårdskliniken så finns det ett moder, en modern veterinär, veterinärmottagning ja. som, som, i hemmamiljö kan man säga så. Ja. Så att det, för det, det har du strävat jätte. Det är, det är om, min lilla nisch. Ja, ja häftigt. Och, och, och faktum är att åker man på 32 då har man nog sett skyltan. För den står väldigt bra där ja, i, ja. I, i, i rak i syn. Ja, vi, tänk, vi tänkte att vi sätter ut, ut en sån här skylt som ja, syns rejält. Vi, ja. vi åkte ganska många gånger den här vägen och tittade där. Där ja, ska det stå. Ja, den står jättebra. Du, ritva, tiden bara sprutar ja, iväg. Vi har inte pratat om hästar alls. Nej, det, det gör vi inte den här gången. Det, det, vi, det tar, vi, vi, ett, vi tar ett vi annat ett program vi pratar om, bara om hästar. Bara om hästar kan vi göra. Ja. Ja, det låter jättekul. Ja, ja. Spännande. Du, men nu, nu ska vi avsluta med att spela pest eller cholera. Det, det, det är den okay. viktigaste. Det är en yeah. Och jag, du, du kan vinna en hel kasse med psychofarmaka. <laughs> du kan vinna en, en hel kasse med ära. <laughs> okay. Ifrån ifrån Morgon eller kväll? Eh, morgon Ja, det var ju bra för det här är en morgontid ja. i radio ja, Talkshow ja, så, jag så du är kvälls... Är du morgonmänniskor? Eh, mer än kvällsmänniska Ja, ja absolut. Ja. Jag tycker det blir svårare och svårare man blir. och bägge hållen. Ja, äh, morgonen går ganska lätt med ja. kvällen. Ja. TV fungerar inte för mig. Fungerar det för dig? Det... Äh, jag som ja, som sömnmedel. Eller hur? Ja, ja, det är garanterat. Funder tv. TV. eller katt? Katt. Äh, ja, Ja. Ser du det? Ja katter. Och du kom sådär bara? Ja, liksom. ja jag ska bli ja. kattveterinär i mitt nästa men inte de, liv. Då, men, men katter är ganska svåra. Och, ja, men det är det som är, som är. fascinationen. Ja. För om du respekterar katt och jobbar på deras villkor du kan göra nästan vad som helst med dem. Ja, okay. Och en, har en katt bestämt att du gör inget med mig då gör man ingenting. Nej, det, det det, det. Är, ja, då tar man fram det lugnande sprutan. En, en hund har hus och matte, en katt ja. har personal. Precis, är som ja, ja, ja lite så. Ja. Ja. Sommar eller vinter? Vinter. Ja, det. egentligen hår, höst och vår, men jag, nej, vi, jag gillar, du, in, nej, jag gillar inte värme, jag gillar inte ormar och jag gillar inte fästingar. Så, då, då har vi bara du, du, du är nära att vinna nu här Bläckstråle eller laser? Laser. Vad <laughs> ja, <och det> <laughs> du? Det har du redan ja. berättat. Ja. Veterinär Ritva Krokvars tack snälla för att du tog av din tid och besökte oss på fredags, ja, Tiden tack för, bara Tack för att jag fick komma. Det var ju så intressant. Egentligen skulle jag ha ställt en massa frågor om hälta och allt sånt där. Men ja, ja, det ja, får men Vi nu, ta någon annan gång. Det vi, vi nu. Kanske ska ha en liten här veterinärhörna. Det kan där man kan skicka in en fråga. Nu ska jag hem och kastrera. Det ja. Ja, ja, ja, ja, var spännande. Eller ja, oh, Hur var det liggande? Och som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen, och det här är Mark Twain som bjuder på det här. Att det, och det här har att göra med att biblioteket i Buxholm går mot strömmen, fler och fler besökare, så det här är, så, det här är en hommage till biblioteket i Buxholm. och det är ett citat från Mark Twain. Mark Twain. Att det ligger böcker staplade överallt i mitt bibliotek, på golvet, i stolarna och så vidare beror på att det är praktiskt taget omöjligt att få låna hyllor. Sköt om er så hörs vi. Hej! Ännu fler hits kommer strax. Ny med nyheter. Hits FN 97. ,8.